Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin thumma amma ba'd Duysa fakazavala pripada uzishum Allahu subhanahu <coughs> wa ta'ala salawatun wa salam na Allahu usanika Allahu gmilika Muhammadin savi se ljudi koji slijede po tishtini do sudnjega dana Uvažena braćo, poštovani sestre,važni gledatelji Srijeda, naš stalni termin u kojim se družimo sa knjigom Rijadosu Alihin Vrtovi Pobožnjaka čuvenog autora imama Ennevija Rahmetullahi Alihin Mi smo u toku mjeseca namazana napavili, napravili jednu e, pauzu u koju smo Pauzirali komentar knjige Riyadusa Alihin. Prošle sedmice smo počeli, vratili smo se knjizi Riyadusa Alihin i počeli smo sa e, poglavljem znanje i nauka na 613. stranci za one koji žele da prati AET e, i Hadise koji mi komentarišimo. Mi smo u proteklom predavanju spomenuli i komentarisali nekoliko e, kuranskih ajeta koji govori o vrijednosti nauke i znanja u islamu i nekoliko hadisa Alahu sallallahu koja wasallam koji Allahu sallallahu alayhi wasallam izrekao o vrijednosti znanja, a koji opet imam Nabiyi rahmetullahi alayhi uvrstio u ovom jednom velikom velikom veličanstvenom poglavlju, poglavlja vrijednost traženja nauke i znanja u islamu. Mi smo prošli put govorili e, o vrijednosti sticanja znanja u islamu i kazali smo generalno gledajući da je islam vjera koja postiče, mnogo, mnogo postiče na traženje nauke. Kuranski ajeti, mnogi govori o vrijednosti nauke kako direktno, tako indirektno. Mnogi hadisi, Allahogu sanika, ali se letu se govori o vrijednosti e, traženja nauke, da li direktno, da li indirektno. Prvi ajet kojeg ima Menevi Rahmetullah, ja li je citirao, jesu poznate riječi uzvišnog Allah SWT Okur rabbi zidni ilma i reci gospodar u moj ti znanje moje proširi. Mi ćemo skratko samo ponoviti kraći komentar ajeta i hadisa koji smo prošlom predavanju prokomentarisali i nakon toga počinjemo sa novim argumentima. I reci gospodar u moj ti znanje moje proširi. Uzvišnji Allah SWT obraća se Božijem poslaniku Gdje mu daje smjernice da traži od uzvišnog Allaha da mu poveća njegovo znanje, pa smo kazali da ovaj ajed definitivno ukazuje na vrijednost znanja. Neki islamski činjaci su čak kazali da ne postoji u Kur'anu, da uzvišeni Allah naređuje poslaniku da traži višak i nešto dodatno osim znanje. Pa smo rekli da ovaj ajet također ukazuje da Allah subhanahu wa ta'ala taj koji čovjeku otvara puteve znanja. Pa se ovdje znači, ovim ajetom aludira da čovjek putem dovi što više dovida muzišenje Allah subhanahu ta'ala otvori puteve ka znanju. Drugi kuranski ajet u suri Zumer, قُلْ هَلْ يَسْتَ وِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ I reci, reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju, Jedno pitanje i čuđenje, jesu li isti oni koji znaju, koji imaju znanje, koji praktikuju znanje, koji druge pozivaju znanju i oni koji ne znaju, koji nemaju znanje. Nisu, apsolutno, znači, odgovor nije potreban. Znači, i najmanje dijete će vam kazati, nije isti onaj koji zna svoju struku, ima znanje i onaj koji nema znanje. Na konto ga imamo navicitirao i poznati ayet Surel Mujadile bljuzeni Allah kaže yerfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utulil madarajat i Allah će na visoke stepen usdunti oni među vama koji vjeruju i kojima je darovano znanje znači uzvišeni Allah podstiči na traženje znanja na način da obećava onima koji kinu putem traženja znanja da će uzvišeni Allah svt ga wa na posebne stepene uzdici one ljude koji vjeruju Allaha i koji imaju znanje, pa smo rekli da se ovo uzdizanje može shvatiti i dunjalučku uzdizanje, jer čovjek kada ima znanje njega uvažavaju i respektuju ljudi koji, okru, koji ga okružuju društvo u kojem živi, a da ne govorimo oko Bog, da o nagradama i dređama koje ga čekaju na sudnjem danu, pa ovaj ajet definitivno postiće čovjeka da krene putem tražena znanja jer Allah, Jeršanu kaže, uzvišeni Allah će na posebna mjesta podići one koji među vama budu vjerovali i kojima je dato znanje Četvrti i zadnji ajet kojeg imam Ennevi Rahmetullah, ali citira u ovom poglavlju su riječi uzvišnog Allaha Inne ma jahša Allahe min Doista, doista se Allaha istinski boje i njegovi robovi učeni svakako učinu. Ovaj ajet definitivno ukazuje na vrijedno znanja jer, znači, istinska bogobojaznost, istinska spoznaje uzvišnog Allah s.a. dolazi onda kada čovjek ima šedijetsko znanje. Nakon toga imam nevi Rahmetullah je citirao onaj poznati ajet koji bilo življen Buhari je muslim od Moavije radijallahu ta' ranhu Men yuridi lehu bihi hajirani u fattehu din Kom je Allah želi dobro, podari mu da razumije vjeru pa smo rekli da ovdje e, ovaj Hadis ukazuje na vrijednost razumijevanja znanja. Kom je uzvišeni Allah želi hajr da mu da to znanje koji on stiče da on njega i razumije. Pa nije znači bitno samo da čovjek ima znanje kao puka informacija već je veoma bitno da čovjek znanje koji ima da ga razumije da razumije ciljeve islama, takozvani meqasidu šari'a, da razumije ciljeve islama, ciljeve znanja, nakon toga, eh, hajde kažemo, da nastavlja tražiti znanje i otvarati nove vidike u pogledu razumivanja znanja. Nakon toga imam En-nevi rahmetullah alejhi citiraj onaj poznati hadis od Ibn Mesuda da je Allahov poslanik kazao zavidite se ne smije osim u dva slučaja čovjek kojem je Allah dao imetak pa ga on nemilice troši na putu istine i čovjek kojem je Allah dao znanje pa on u s njim sudi i druge podučava. Hadis, Bihar je muslim, pa smo mi, kada smo u prošlom predavanju govorili detaljno koja vrsta zavisti se ovdje misli u, dersu, u hadisu, generalno u islamu zaviditi nekome je pokuđeno i zabranjeno. Ovdje se misli na zavist da čovjek vidi učenog čovjeka, da vidi bogatog čovjeka, vidi bogatog čovjeka koji dijeli imetak na pravom putu i vidi učenog čovjeka koji živi po znanju i druge poziva znanju, on kaže da je i meni da budem takav, ne ona prava klasična zavist da Priželjkujemo da nekome ne stane blagodat. Ne. U ovom hadisu se misli ciljano volio bi i ja da imam ono što i oni imaju a da i dalje njima ostane ta blagodat. Pa tu u arapskom jeziku se zove el-griptah. Znači povalna zavist da mi priželjkujemo da imamo nešto što drugi imaju, ali da to u njima ostayi, a pokuđena zavist jeste da mi vidimo čovjeka u blagodatima, pa mi priželjkujemo da imamo tu blagodat, ali u isto vrijeme mi priželjkujemo da njemu nestane ta blagodat. Pa je to pokuđena zavist, a polvalna zavist je da mi vidimo čovjeka u dobru, priželjkujemo sebi dobro, a priželjkujemo da i dalje njemu njegova blagodat ostane. Pa je, znači Lavostan Nikovdi kazao, ne može se zavidjeti islamu osim u dva slučaja, da vidimo čovjeka bogatog, trošita i mjetak na lovom putu pomaže istinu, pa mi poželimo da i mi budemo poput njega, ali da njemu i dalje ostane ta blagodat. I vidimo čovjeka koji ima znanje, ilm, podučava druge, živi, potome prenosi znanje, odgaja ljude, mi kažemo i ja bi volio da takav budem. Bukvalno kao zavidimo, ali da ta blagodat ostane njemu. I zadnji hadijs koji smo citirali u prošlom dersu jeste najdužji hadijs kojim Allah poslani ali se, wasalam, upoređuje znanje s kojim je došao i s kojim ga je poslao uzvišeni Allah upoređuje ga sa kišom koja pada na tri vrste zemlji. Pa smo rekli da imamo jednu zemlju koja je plodna kada padne na nju kiša ona upije tu vodu i onda kao plot toga izraste rastinje. Imamo drugu vrstu zemlje koja je masna Pa kada voda padne na tu zemlju, ona zadrži vodu. Pa ljudi piju tu vodu, dolaze životinje piju vodu, oni uzimaju tu vodu i zaljevaju svoje usjeve. Pa su se opet koristili. Imamo treću vrstu zemlje koja je pjeskovita. Kroznju prođe voda, niti iz izraste nešto, niti su se ljudi okoristili. Pa i ljudi u pogledu znanja, znači imamo više kategorija znanja, ljudi. Pa imamo ljude koji su naučili znanje i žive po tom znanju, imamo ljude koji su naučili manji, a imamo ljude pored koji znanje stoji i oni ga ne vidi, nisu se apsolutno ništa koristili. Ovo me poziva da spomenim nešto o čemu sam nekoliko puta pisao na Facebooku, a to je činjenica koliko je danas olakšano sticanje znanja. Pogledajte danas, ja sjedim ovdje, što bih rekao, u svojoj kući, a vi sjedite u svojoj kući i gledate kako vam čovjek tumači Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Znači, toliko nam je potrebno samo da otvorimo internet i da kliknemo i da slušamo propise Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri i opet imate hiljade i stotine hiljada ljudi koji sada gledaju filmove i serije i ne znam šta, a ne imaju vremena da gledaju ono što im je Potrebno u njihovom životu. Pa je danas kao nikada znanje dostupno. Imamo YouTube gdje možemo preslušati stotine i hiljede predavanja koja govori o Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeri ono onome što je svima nama potrebno pa znači ovaj hadis nam definitivno govori o odnosu ljudi prema znanju i mi to vidimo imate ljudi koji hvala Allahu Đelešanu godinama uči čitaju, razumijevaju i tako dalje, dolaze na predavanja čak su spremni da idu u, u daleki arapski svijet ili bilo gdje drugo kako bi naučili nešto od znanja, kako bi prenijeli ljudima znanje, kako bi se odgojili tim znanjem, a imamo druge ljude, evo poput velikog broja a nas koji imamo internet imamo mobitel i samo nam je teško upaliti program i da gledamo predavanje pa je znači Allah poslanika nagovijestio da će se ljudi u pogledu njihovog odnosa prema znanju da će se razlikovati, neki će se okoristiti više, neki manji a neki se neće koristiti ništa kao na peskovita zemlja kroz koju voda, niti je šta od rastinja izišlo iz te vode, niti je ona zadržala vodu. Nakon toga počinjemo komentarisati hadise e, koje nismo komentarisali u prošlom predavanju. Hadis koji biloži i Buharija i muslim od Sahelib Nusada, radij Allah, trebno se prenosi da bi vjesnik, sallallahu alaihi vseleme, rekao, tako mi Allaha, da Allah preko tebe, Govoreći Ali radiju allahu ta'lanu na pravi put uputi jednog čovjeka to ti je bolje od crvenih deva. Hadis bileži Buhari i Muslim. Uh, mi, znači, nalazimo se trenutnom po glavlju koju govori o vrijednosti nauki. Allahu poslanik alih ve wasalam govori Ali svome zetu. Kaže da Allah Đelešanu jednog čovjeka uputi tvojim sebebom bolje ti je nego blago crvenih deva. Pa ovaj hadis definitivno ukazuje na vrijedno znanja jer mi da bi druge ljude pozvali u na, da bi pozvali u islam uputu moramo imati znanje Čemu ćemo ih poznati i moramo imati znanje o vrijednosti toga? Jer čovjek da bi nešto radio, mora da zna vrijednost određenog dijela. Pa ovaj hadis, pogledajte, Allah poslanika je izrekao na način, onako kako ga Arapi u to vrijeme razumiju. Za njih u to vrijeme, u njihovom nekom žargonu, u vrijemenu i prostoru gdje su živjeli najbolje blago koje se moglo imati, jesu blago crvenih diva. Pa smo mi više puta govorili da Allah poslanika ali se letu esalam, u određenim pitanjima Hvalačao se ljudima e, kod kojih je živio na način onako kako oni razumju. Sjetimo se onog hadisa kojeg bile živima Buharija Muslima kada je onaj čovjek došao u Božijem kaže Allahu poslaniče moja žena je rodila djete crno. Kao sumljam da je to moje djete. Pa moj Allahu poslani pojasnio na način kako on razumije pa kaže a imaš li ti deva? Pa kaže, imam deva, Kakve su, kaže? Pa one su, kaže, crvene. Ali ima li, kaže, među njima malo i neki koji su sive i koji su malo e, sive i drugi boja? Pa kaže, ima Allah uposlaniće. Pa kaže, na osnovu čega? Zašto nisu se iste boje? Pa kaže, možda je to neka genetika, možda je potegla od nekog genetiku Kaže, Allah poslanik njemu. E, tako isto i tvoje dijete. Možda ti nisi crn, možda tvoje djete poteglo genetiku od svog nekog djeda ili pradjeda. Pa i ovo, Madiso, Allah poslani, kada podstiči na pozivanje ljudi u istinu, podstiči na način da je to nešto veliko. Da Allah Đelešanu Tvojim putem uputi jednog insana bolje ti je nego blago crvenih diva. Možda rečeno današnjim jezikom bolje ti je nego da imaš, da imaš izloge velikih novih auta ili da imaš benzijske ili da imaš hotele. Bolje ti da uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala. Tvojim sebebom uputi samo jednog insana. Insana koji ispravno razumije ovaj ajet, odnosno hadis Božih poslanika, tek tada svata... Mudrost, zašto muslimani toliko čeznu da drugi ljudi private islam? Nekada ljudi koji nisu muslimani, kada vide kako se muslimani trudi, jednostavno malo kao da posumljaju. Šta je to interes muslimanima da ne muslimani postanu muslimani? Prva stvar da se spasi na Dunjalku i na Ahiretu. Znači muslimani pozivaju nemuslimane da budu muslimani da bi se spasili. Inned dina indallahi el-islam, kod Allaha jedina, ispravna, prihvatljiva vjera na sudnjem danu nakon slanja Muhammeda alihi salatu waslam jeste islam. Pa muslimani drugim ljudima koji njih okružuju žele dobro, žele im hajrdu njaluka i ahireta pa i pozivaju islam. Ali isto tako, žele i sebi dobro. Kako? Jer kada čovjek primi islam, sve što bude prakticirao od islama, onaj na čim rukama je insam primio islam, on će imati nagradu za njegova dobra djela koja bude činio. Pa je to jedna satisfakcija da se insan potrudi da neko njegovim sebebom znači primi islam. Pa se čovjek musliman treba truditi u granicama znanja. Vidjet ćemo sljedeći Hadisje je prenesite od mene pa makar jedan ajet, jedan hadis. Čovjek treba da se trudi prvenstveno svojim postupcima pogotovo kada živimo negdje znači u Evropi ili na drugom mjestu, najbolje kako čovjek može druge ljude pozivati u Islam jeste svojim postupcima. Povjerenjem, odvažnošću, osmijehom, principijelnošću itd. Da čovjek jednostavno ljudima praktično pokaži šta znači biti musliman. U svakom slučaju, ovo je jedan veliki hadijsko i postiće ljude da žele drugim ljudima hajr da ih pozovu u Islam da se spasi na Dunjal luku da se spase na ahiretu, a čovjek će imati za tom veliku, veliku nagradu. Nakon toga hadis kojeg također bilježi imam Buharija od uh, Abdullah ibn Amra ibn Ila'asa radijallahu ta'anu se prenosi da je Allah uposlanik a.s. kazao prenesite i dostavite od mene pa makar jedan ajet. Znači čovjek svakako ovaj hadis treba ispravno razumijeti. Ispravno razumijevanje ovog hadisa jeste da čovjek treba da se trudi da znanje koje ima da ga dostavi, ali da ga to ne ponese. Ako čovjek zna jedan ajet i zna jedan propis, onda će dostaviti jedan propis. Jelala Đelšanu će u tom jednom propisu podariti bereket i blagoslov, ali neće prenositi i petljati se tamo gdje ne zna i gdje nije kompetentan. Pa znači ovdje je rečeno belli guanni voleo aye prenesi ti od nemakar jedan ayet ako si naučio jedan ayet prenesi ga ali mi imamo problem što imamo ljude koji možda su bili 30 40 godina daleko od vjere počnu da praktikuju vjeru pročitaju dvije knjižice i onda bi da se petljaju i da govori o svim temama o islamu Čak i gore od toga. Imamo ljudi koji nikako nisu uopšte vratili vjeri. Ali bi oni da tumače vjeru. I to je ono što ja vidim svakodnevno na Facebooku kad objavim e, postu kojim govorim nekom novom propisu. Ljudi to komentarišu kao da su to najveći eksperti islama. Prenesite od mene, pa makar jedan ajet, ali prenesite ono što znate nemoj da se petljamo i da se, eh, hajde da kažem, uplićemo u stvari za koje nismo dozreli, za stvari koje nismo kompetentni. Insan treba, znači, prvo da nauči, a nakon toga da prenosi. Nakon toga Allah poslanik kaže na kraju ovog hadisa ko na, ko na mene namjerno slaži, neka sebi pripremi mjesto u džehennemu. Jedan veoma, veoma zastrašujući hadis da Allah poslanik je strogo, strogo zabranio da čovjek prenosi Hadise od Božijeg poslanika pripisujući njemu, da su to lažni hadisi. Mi znamo da je bilo u historiji jedan period kada su ljudi izmišljali hadise. Hvala Allah u Đelešanu, pa je uzvišen Allah ovoj vjeri podčinio ljude, velikane, hadiske eksperte, koji su poput pinceta te hadise koji su lažno pripisani Božijeg poslaniku, oni su to sve razdvojili, vjerodostojni hadisi i lažni hadisi. Čovjek treba da se pazi da ne bude od onih koji ciljano slažu na poslanika. Čovjeka neko nešto upitao, ne zna odgovor i kaže, jesu, jesu, je tako, rekao je poslanik i slaži. Allaho poslanik ovdje je jasno i ovo je hadis motivat jer kaže, ko slaže, na mene svjesno i ciljano, neka se pripremi mjesto u vatri. Znači takav će biti e, kažnjen vatrum. I imamo drugu stvar a to je da se nerijetko dešava da ljudi bez ikakvih neki provjera, rekao je Bozhi poslanik, evo ga objavljujem ili šavljjem ili šerujem ili citiram i tako dalje. Pa postoji znači postoji e, potreba da se pogotovo danas kada mnogi ljudi pišu, kada ljudi mnogi govori, kada mnogi ljudi petaju sa islamom, znači veoma je bitno da čovjek pazi šta to citira, šta prenosi, šta širi i šta drugim ljudima šalji. Pa je veoma bitno da čovjek pazi ne daj Bože da na taj način ne budemo obuvaćeni ovim hadisom, da šaljemo ljudima lažne hadise svakako nesjesno. Ali opći čovjek treba da se, treba da se pazi svega toga, ali ono što je vanština ovog hadisa jeste svjesno laganje na božjeg poslanika Alihi selatu selam, zašto je toliko zabranjeno svjesno lagati na božjeg poslanika jer je se time pripisuje vjeri nešto od čega je vjera čista. Zato kažu islamski učenjaci zašto je toliki veliki grije slagati na božjeg poslanika, zato što slagati na poslanika znači pripisati vjeri nešto Mi kada slažimo na nekog drugog insana, ništa, nije problem, jeste, to je haram, to je zabrajno, ali to niko neće doživljavati kao vjeru. Ali kada mi stanemo, uzmemo mikrofon i kažemo, rekao je Božji poslanik, a on to nije rekao, slažimo tada se to širi u masama i ljudi misle da je to vjera. Pa je strogo, strogo zabranjeno lagati na Božijeg poslanika, ali se letu osram, s druge strani moramo se paziti u današnje vrijeme kada citiramo Hadise Božijeg poslanika, ali se letu osram, da znamo je li to rekao Božijeg poslanik ili nije. Nakon toga, Hadis od Ebu Horeire kojeg bileži ima muslim, Ebu Hrīla radi Allah o tolom pransi da Allah oposlanik alihi salatu wasalam kazao ko kreni putem traženja znanja Allah će mu olakšati time put do dženneta. Jedan veličanstven hadijs koji ukazuje na vrijednost znanja u islamu. I ne samo na vrijednost znanja Jedne prilike sam slušao jednog šeha koji govore o ovom hadisu, jednu interesantnu, hajde da kažemo anegdotu, lijepu stvar, kaže se hadisu, samo ko kreni putem znanja, ne da čovjek postane alim, ne da čovjek postane velikan, ne, dovoljno je da čovjek krene putem znanja, već ga očekuju nagrade. Allahu ekver. Pogledajte kako je vjera islam lijepa. Kako je savršena. Kako, kako za malehna dijela nagrađuje. Pa kaže Allah poslanik ko kreni putem traženje znanja. Samo krenuo. Allah će mu zbog toga što je on krenuo putem znanja olakšati put ka džennetu. Treba li veća nagrada čovjeku? Veća satisfakcija od toga da čovjeku Allah olakša put koji vodi ka džennetu. Nama, muslimanima, glavniji cilj, najveća preokupacija jeste vječno odredište dženet. Pa ono dijelo koje će biti razlogom da nam Allah olakša put ka dženetu, to je definitivno veliko djelo. Pa se vraćamo u hadisu, pogledajte kako, kako interesantno. Allah poslanik nije rekao ko postane alim, Allah će mu zbog toga olakšati put do dženeta. ne samo ko putem znanja Allahu akvar ovo je veliki podstrijek da čovjek kreni putem sticanja znanja Allah će mu tim zbog toga olakšati put ka džennetu i mi smo prošli put malo detaljno o tome govorili u današnji vrijeme vrijeme izazova, vrijeme grijeha vrijeme smutnje, vrijeme filmova vrijeme interneta, vrijeme društvenih mreža jedna od glavnih stvari nakon što Allah subhanu wa ta'la insanu podari uputu kako čovjek može ostati na džadi na uputi, na pravom siratom ustaklimu jeste šerijetsko znanje jeste šerijetsko znanje znači da šerijetsko znanje čovjeka u jednu ruku nakon Allahovog rahmeta i milosti čuva ga, čovjek zna kada ga pozovu protjevi strasti, izazovi kada ga društvo pozove kada mu neko citira neke sumnive stvari ovjeri on to sve, hajde da kažemo, prepozna i zašto Jer ima znanje, jer ima znanje, pa je veoma bitno danas, svi mi, i vi i mi, da odvojimo svoga vremena, da se družimo sa Koranom, sa sunnetom Božih poslanika, sa tefsirima, sa knjigama Fikha, da ih čitavamo, jer to znanje nam treba da bi uspjeli, da bi se sačuvali na Dunjaluku, a Allah je li šanuće nam zbog tog znanja i toga što idemo tim putem, ako Bog da olakšati put ka džednetu. Nakon toga imam, ne citirao je hadijskog, opet bileži imam, muslimu, da je Bog Hureyri radi Allah, to se prenosi da je lauposlanik rekao, ko bude pozivao da se čini dobro, ima će nagradu s razmjerno nagradama oni koji ga budu slijedili, a od njihovih nagrada ništa se neće oduzeti. Allahu akbar. Garantujem da kada bi pregleda pregledao sve sisteme, sve što postoji na zemlji ne može naći nigdje ovo što ima u islamu. Čovjek kada pozove nekoga da čini dobro djelo. i insan se odazove da čini to dobro dijelo, insan koji ga je pozvao da čini to dobro dijelo, kada god on bude činio to dobro djelo, imat će nagradu kao i on. Praktično da pokažemo, čovjek je bio razlogom da neko nauči učiti u Koranu. Kada god taj insan uzme Kur'an i uči Kur'an, njegov alim, njegov efendija, njegov mu'alim, njegov šejh kojeg nauči učiti Kur'anu ima nagradu onog momenta kada on uči, a da to neće ništa umanjiti od njegove nagrade. Pogledajte kako islam lijep i savršen. Možda da je rečeno imat će nagradu kao on, mi se malo i pobojali, ali hoćem tu umanjiti njegovu nagradu. Ne. Znači, kada nekoga pozovete u činjenje dobrog dijela, vi ćete imati nagradu kao i on. Kada god bude radio to djelo vi imate dodatnu nagradu, a tu se ne umanjuje od njegovih nagrada. Zato, znači, put širenja znanja je jedan od najboljih puteva da čovjek stekne mnogo nagrada. Zamislite da podučite stotinu ljudi da uče Kur'an. Sutra ti stotinu ljudi zasnuju svoje porodice i oni poduče svoju djecu da uče Kur'an, pa njihova djeca zasnuju porodice, pa imaju oni djecu, koga god oni nauče da uče Kur'an, sve se to vraća nazad vama. Znači, Islam je toliko savršen, toliko lijep, postiće ljude da, da ne škrtari sa znanjem Vi imate nekih nauka, imate određeni disciplina gdje ljudi sakrivaju određeno znanje koji imaju, ne žele da drugi ljudi znaju to znanje. U islamu nije tako. U islamu je obrnuto što više širi, što više proširi znanje, proširi moral, proširi iskra, ispravno vjerovanje, sve što ljudi budu prakticirali ti ćeš isto imati nagradu za to. Pa je ovo veličanstven hadis. Danas u današnje vrijeme je li teško da uzmemo neki kuranski ajet i samo copy-paste i da ga pošaljimo i zajutra svim ljudima čije kontakte mi imamo. Je li teško ako nađemo na neki dobar videoklip da vidimo da je koristan, da je znači nešto što je potrebo našem društvu, copy-paste i pošaljimo ga svim našim kontaktima, a sigurno svako od nas u mobitelu ima 500, 600, 1000 ili 2000 kontakata. Šta mislite? Na da svaki dan tako pošaljemo ljudima sigurno će biti mnogo ljudi koji će našim sebebom naučiti mnogo toga i o islamu i o namazu i o postu i o Allahu i tako dalje. A to teško? Sve samo sa jednim pritiskom jednog dugmeta u našem obitelju. Pa iskoristite, Allah vam dao svako dobro ovu tehnologiju, ova tehnološka dostignuća. Nekada su ljudi da bi naučili jedan hadis, da bi ga provjerili, putovali stotine kilometara pješice po arapskom poluotoku, po pustinjama, da bi provjerili jedan hadis a mi to sve možemo danas provjeriti znači sa jednim sa jednim pritiskom dugmeta u našem obitelju. Zato znači e, i te kako živimo u vremenu izazova, vremenu smutnji, vremenu grijeha, ali živimo u vremenu, Allah nam je to nadomjestio, kao što imamo mogućnost da padnimo u grijehe i imamo mogućnost da uradimo se vapa i grijeha kao što to niko nije imao u historiji čovječanstva. Sigurno. Sigurno niko u historiji čovječanstva nije imao mogućnost da uradi dobra djela koja mi danas možemo uraditi. Toliko jednostavno putem interneta, ali isto tako ovaj hadis ima svoj nastavak da lauposanik kaže onaj ko bude razlogom da neko upozna grijeh i bude radio taj grijeh, onaj koji ga je poznao u tom grijehu imaće poput njega grijeh da se od njegovog griha neće ništa umanjiti. Čuvajte se, čuvajte se. Stotinu puta čuvajte se da budete razlogom da nekoga podučite neki grijeh, da nekoga pozovete u neku novotariju, da nekoga pozovete u razrat da nekoga pozovete u nešto što nije dobro. Sve dok on bude činio te grijehe i sve dok on drugima bude govorio o tim grijesima i vi ćete imati za tu kaznu. Pa pogledajte ljepotu Islama postići na širenje znanja, postići da ljude postićemo u hajr, a isto tako sprečava i reži sve što vodi nemoralu. Pa je Islam apsolutna pravda, pa je Islam apsolutna ljepota, pa je Islam, znači, nešto, pogledajte, postići na dobrotu, a sprečava ono što nije dobro kako za insana, tako i za jedno društvo. Nakon toga, Imam Enver Rahmetullah Yalici citirao je onaj poznati hadis koji bileži opet Imam Muslim. Ee, da Allahu usani keliseletu ve selam kazao kada čovjek umre, prestaju mu teći nagrada za njegova dobra djela osim u tri slučaja. Čovjek kada umre, gotovo mrtav čovjek nema više dobrih djela. Danas čovjek može nekom i nazvati selam, može udijeliti sadaku, klanjati dva rekiata, zikriti, spominjati Allaha, učiti Kur'an, obavljati namaz, obaviti rodbinu, sve što dobro djela. Onog momenta kada čovjek umri je gotovo. Medjit. Sahat koji je odbrajao njegova dobra djela se gasi. Osim kaželjom, u tri slučaje. Pa je ovo znači velika prilika. Ovaj hadis je velika prilika za sve nas. Da o njemu razmislimo i da vidimo ima li nas gdje. Da li će onaj sahat koji odobrava, odbrojava naša dobra djela, da li će nakon smrti biti ugašen, Ili će on i dalje nastaviti. Znate kako on obrojilo kada, kada tamo struju odbrojava. Da li će naš brojčanik nakon smrti nastaviti raditi, svakako samim tim povećavati naša dobra dijela ili će prestati. Pitanje se vraća na nas. Pa kaže Allah poslanika ali se letu se nam kada čovjek preseli njegova dobra dijela prestaju osim u tri slučaja. Svako od nas neka pogleda, ima li ga negdje u ova tri slučaja? Pa kaže Allah poslanik, alaih salatu wasalam, sadaqa tunđari je da čovjek ima trajnu sadaku i za sebe ostavio. Šta je trajna sadaka? Dijelo, čovjek kada umri, uradio ga je dok je živ, koristog dijela imaju ljudi nakon njega. Pogledajte, gazi husredeg umro već davno, ali svaki dan ljudi klanjaju u njegovoj džamiji. Svaki dan djeca u medresu koju je on ostavio učeše rijeckke nauke. Sve ide na konto dobrih dijela gazije usredbega. Pa da čovjek ostavi za sebe trajnu sadaku. Ostavio je česmu i ljudi piju vodu sa te česmi. Čovjek je napravio školu i djeca se školaju u tome, Čovjek je napravio bolnicu pa se ljudi liječe u toj bolnici. Čovjek je bio Biorazovom se napravi put, pa ljudi koriste taj put i tako dalje. Pa da čovjek za sebe ostavi trajnu sadaku. Nešto što traji. Evo, hvala Allahom, mi u vrijeme imamo jednu izvjetno lijepu priliku. Hoćeš trajnu sadaku, napraviš bunar gdje naša vraća u Africi piju vodu i sve dok oni grabi vodu i piju, ti imaš dobra djela. Pa znači, insan treba da se potrudi da... Ostavi bilo kakvo dobro djelo koji neće prestati sa njegovom smrću, već da to dobro djelo traji i nakon njegove smrti. Druga stvar kaže Allaho poslanik, e u yuntefe'u bih, ili znanje koje koristi ljudima. Da čovjek, ako ga je Allah počastio, da je, hajde kažemo, kompetentan, čak kažu islamsvi činjaci da se ovdje najviše misli ovim hadisom, pisanje znanja. Čak i podučavanje znanja. Čovjek nakon što umrije, ono znanje koje on prenio ljudima i ljudi radi po tom znanju ako Bog da on ima nagradu. Ali kažu, najviše se tu misli na pisanje knjiga i ne samo na šerijatsko znanje. Prvenstveno se misli na šerijatsko znanje. Da čovjek, Allah ga počasti, ima znanje pa napiše knjigu i onda se ta knjiga proširi kod ljudi. Ljudi nakon njegove smrti čitaju tu knjigu, žive po tom znanju, praktikuju znanje, on ima za tu nagradu ali čak i druge svjetovne znanosti pogledajte danas čovjek eh, ajde kažemo ima znanje informatike pa kroz 100 poglavlja znanje informatike pomaže islam ili čovjek zna medicinu pa pute medicini pomaže ljudima ili čovjek poznaje neku drugu znanost znači samo je bitno da to ljudima koristi zato i poslanik rekao e ulmun yuntethur bi znanje koji koristi ljudima, nije rekao znanje o vjeri, ne, bilo koje je drugo znanje, ali da ljudi od toga imaju korist. Ne daj Bože samo da ne bude znanje koje šteti ljudima, ali bilo koje znanje koje ljudima koristi, da ga čovjek ostavi za sebe, napisano, da ga prenese drugim ljudima i ljudi nakon njegove smrti žive po tom znanju, svakako će imati za to nagradu, iako u slavom slučajnjaci u komentaru Oghadisa većinom kažu da se prvenstveno ovdje misli na šerijetsko znanje, ali ne isključuje općenitost Adisa, Božijeg poslanika i drugi vrste znanja, i druge vrste znanja Znači ono znanje koji će koristiti ljudima. Pa kaže Allah poslanik i na kraju اووالة دن صالحين يدعولة Ili da čovjek, znači imamo prva stvar, trajna sadaka, znanje koji će koristiti ljudima ili da čovjek ostavi iza sebe lijepo, odgojeno djete, dobro djete, šta će raditi? Doviti za njega. Pa je veoma bitno da čovjek ostavi iza sebe djecu, da ih odgoji, da ta djeca ne zaboravi na svu babu. Jer kada čovjek preseli, njegova djeca ako dove za njega, uzvišeni Allah zbog njihovih dova oprašta grijehe njihovim roditeljima. Pa je veoma bitno i ovaj hadis nosi u sebi mnogi koristi. Jedna od koristi jeste podstrijek na odgoj djeci da čovjek odgoji dobro djete, pa će to djete, kada njegov roditelj preseli, kazati moj roditelj me odgojio, moj roditelj je bio razlogom uputi, koliko je moj roditelj živio za mene, ja ću danas za njega doviti, ja ću za njega udjeljivati sadaku i tako dalje. Pa je znači treći način, kako dobra dijela mogu da teku nakon nas i nakon naših smrti, jeste znači da imamo i da ostavimo za sebe lijepo, pametno, Odgojno dijete koji će se svojih roditelja sjećati u dovama. Čak je došlo nekim hadisima, pogledu koji postoji malo razilaženje oko virodostojenosti, ali znači inša Allah hadis virodostojen, da je Allah posljednji kazao da će čovjeku u biti na sudnjem danu podignut stepin. Pa će on kazati gospodaru šta je ovo, ja sam svoja dijela, znači obračunato, nema više dobrih dijela, kaže zbog istih fara. Djeteta koji je djete upučivalo Allahu za tebe, za istighfar, za dovu i tako dalje. A ovo iz druge strane svima nama poziv da se sjetimo svojih roditelja, da ih ne zaboravimo u dovi jer je to nešto što njima može koristiti na sudnjem danu i nešto što i može koristiti sigurno na ahiretu. Pa znači ovaj hadis mnogo, mnogo koristi, nosi u sebi, ali ono što je nama interesantno, ovaj hadis nam oslikava jasno da čovjek kada umri prestaju njegova dobra djela. Osimu nekoliko situacija, jedna od tih situacija jeste trajna sadaka znanje koji koristi ljudima i rekli smo dobro i čestito moralno djete koji dovi za svoje rodtene. S druge strane, to je svima nama pod i da trudimo se da ostavimo neku trajnu sadaku, da ostavimo iza sebe znanje koji će koristiti ljudima i da iza sebe ostavimo dijete koji će dobiti za nas, a trenutno smo mi nečija djeca čiji su roditelji ili djedovi i nane preselili, da se sjetimo svojih roditelja, želići time dobročinstvo, želići time da im Allah poveća ide ređe i da im oprosti grijehe. Nakon toga, uh, hadis od Ebu Huriri radi Allahot. Ja vam čuo sam Allaho poslanika, ali i sad kako, kako govori, u istinu je Dunjalu prokrijet. I prokrijeto je sve što je na njemu, osim zikra. Spominjanja uzvišenog Allaha wa i onoga što ziklu sliči i učenjaka i učenika. Generalno ovaj hadis ispravno ga treba razumijeti. E, mi živimo na Dunjaluku i ne smijemo dozvoliti da Dunjaluk bude razlogom da se toliko okupiramo da zaboravimo na Allaha, Đelešanhu i Ahiret. Ne smijemo svoj Ahiret prodati za prolazni Dunjaluk pa se instant treba neprestano vraćati tim velikim pravilima ma indakum yenfed wa ma ono što vi imate to je prolazno nemojte zato vezivati srca nemojte da to bude razlogom da ostaviš namaz da ostaviš post da ostaviš hadž da ne nosiš hidžab dunjaluk je prolazan otićemo svi u kabur šta smo pripremili za sudnji dan Pa Allaho poslanik kaže Dunjalu tu je proklijeto sve, ne može to niko stići. U jednom hadisu kaže Allaho poslanik insan kada bi imao dolinu zlata. A rekao je da mi je još jednu, ne može. Pa kaže Allaho poslanik ne može ljudska usta natrpati i zasjetiti ništa do prašina. Znači, insan treba da se pazi, dunjaluk je varljiv, dunjaluk vara, treba mi još ovu, treba mi još ovu, samo još ovu, samo dok izgradi, samo dok kupim, samo dok odrastem, samo dok, samo dok i dođe smrt i gotovo. Pa insan treba da bude sjestan činci da svakog momenta može otići sa dunjaluka. Insan treba da bude svjestan činci svakog momenta može otići sa dunjaluka pa da gledaš šta je pripremio za Hinet ja je ledina menut taqullah waltanzur nafsun ma qaddamat ligan ovjernici bojte se Allaha i gledajte šta ste pripremili za sutra pa ne smijemo dozvoliti sebi da nas donjaluk ukupira pa kaže Allahov poslanik donjaluk je prokret, prokleto je ono što je na njemu osim spominjanja Allaha i ono što je slično tome ibadet, i ibadeti pokornost Allahu i kaže učenjaka i njegovog učenika Ovo nam ukazuje da znači učenjak i njegov učenik, onaj koji se podučaje u islamu, ima jedno posebno mjesto da je Allah poslanik generalno savdu njalu spomenuo kao proklijet, ali da je izuzeo tu insana koji se bavi znanjem, bez obzira da li to bio onaj koji zna ili onaj koji se podučava. <kuh> nakon toga imam nevije spomenuo dva hadisa, Allah najbolje znata ta dva hadisa su e, 1385 i 1386 kao što je spomenuto u Fus notama e, pitanje da li su to vjerodostajni hadis, tako da odnosno 100, e, 1385 hadis e, Allah najbolje zna nije vjerodostajan hadis e, nakon toga 1387. hadis od Ebu Umami, radi Allah, to se prenosi do Allah poslanika, ali se ratu selam rekao, prednost učenjaka nad pobožnjakom, poput je prednosti koju imam nad onima koji je među vama na najnižem stepenu. Allahu ekber, kaže Allah poslanik, govoreći ljudna o vrijednosti znanja. Vrijednost znanog čovjeka učenjaka i ono koji to nije. Prednost učenjaka nad pobožnjakom, čovjek pobožan. O, mnogo klanja, mnogo zikre, ali nima znanja. Pogledajte, vrijednost učenog nad pobožnim je kao vrijednost poslanika nad nekim, znači, ajde da kažemo, običnim insanom u to vreme. Allahu ekber, koliko je velika razlika između te dvije kategorije. <kuh> Kaže se na, u nastavku Hadisa, u istinu Allah i njegovi meleki, stanovnici nebesa i zemlji i čak mrav u svome mravinjaku, pa i riba donose salavat na onoga ko ljude podučava dobru. Allahu ekber, Allahu ekber. Treba insanu veća satisfakcija da bude od onih koji ljude podučava hajru? Uzišeni Allah, njegovi meleki, stanovnici zemlji, stanovnici nebesa, mravi u svojim mravinjacima, ribe u vodi, svi oni, svi oni Spominju čovjeka koji narod podučaje dobro. Pogledajte kako je islam lijepa i savršena vjera. Koliko pažnje posvećuje osobi koja jedno društvo podučava, koja jedno društvo uzdiži, jer jedno društvo ne može uznapredovati osim znanjem i naukom i edukacijom. Pa znači u islamu ta prelazna koris, kaže Al-Bustanik, <hajru> nasi anfahuhum <enfe> lin-nasi. Najbolji ljudi su oni koji najviše koriste ljudima. Pa je veoma bitno da čovjek svati vrijednost kretanja tim putem, da budemo razlogom da ljudi nešto nauči. Opet se vraćamo tome onom hadisu, belli <hled> ru anni walau aya. Prenesli to ne Makari dan Pa nije uvijet ovdje da podučimo ljude cijelom islamu, bitno je da budem ja u toj povorci, da budem u toj grupi, u toj ekipi koja ljude podučava dobru, da budem u toj kompoziciji, želim jednostavno da i ja potpadam pod ovaj hadis. Kaže Allah, poslanik, vraćamo se ponovo, u istinu Allah. Uzvišeni gospodar zemlje i nebesa, njegovi meleki, stanovnici zemlje, stanovnici nebesa, mravi u svojim mravinjacima. Allahu ekber, nekada gledaš one mravinjake i misliš to su nerazumna bića. Gledaš ribe u vodi i kontaš nerazumna bića, a oni u isto to vrijeme salavate donose na ljude koji ljude podučavaju hajru. Allahu ekber. Treba li insanu veća satisfakcija da krene putem znanja, da krene putem prenošenja znanja ljudima, da ga uzvišeni Allah spominje i njegovi meleki i stanovnici zemlje i stanovnici nebesa. Nakon toga sličan hadis od Ebu Derda, radi Allah, te ano se prenosi na lauposanik, rekao Ko se zaputi na put radi sticanja znanja Allah, ćemo lakšati put koji vodi ka džennetu. Ovo smo do sad čuli i smo komentarisali. Pa se kaže u nastavku, u istinu melek, u istinu meleki podstiraju svoju, kri, svoja krila onome ko traži znanje, zadovoljni zbog toga što on čini. Allahu, jer čovjek je krenuo, hoću na predavanje, hoću na tribinu, hoću putem studija, hoću da studiram, da učim. Meleki iz respekta na tom čovjeku stavljaju svoja krila da bi on potom je hodio. Pogledajte respekta i poštovanja prema insanu. Zbog čega? Zbog znanja koje će on prenijeti ljudima. Zbog znanja kojim će sebe odgojiti. Zbog znanja kojim će, hajde da kažemo, oblake neznanja odbaciti sa jednog podneblja. Pa kaže Allah posanika ali se letu wasalam nas nakon toga. A opro za učenjaka traži sve ono što je na, na nebesima i zemlji. Pa čak i riba u vodi. Ovo je opet slično onom hadiju s kojeg su malo prije spominuli. Prednost učenjaka nad pobožnjakom poput je prednosti mjeseca nad zvijezdama. Vidite, vidite kako je Allah poslanik imao lijep metod pojašnjavanja. Kaže vrijednost učenog nad pobožnim je kao vrijednost mjeseca nad zvijezdama. Zamislite se da ste u mrkloj noći. Noće, izgubili ste se šuma. Koliko će vam sama zvijezda jedna obasjati put? A koliko će vam obasjati mjesec? Pa kaže Allah poslanik, vrijednost učenog. On ima znanje, on svjetli kao mjesec. On obasjava planetu svojim znanjem. Vrijednost učenog nad pobožnim. Iako pobožnjak ima svoju vrijednost u islamu. Teško je dostići stepet pobožnjaka. Ali je pobožnjak u odnosu na učenog kao mala zvijezdica. Zamislite da ste negdje... Noć je mrklano, ima samo jedna zvijezdica na nebu. Pa, prema toj zvijezdici se malo orijentisati. Ali kada imate mjesec, kada mjesec obasija, obasija cijelu planetu. Tako i učen čovjek svojim znanjem. Koliko puta sam slušao ljude koji kažu imam nedomicu godinama, muči me, ne znam šta ću, ne znam kako da klanjam, ne znam zekija da izvojim, ne znam, ne znam. I kaže, čuo sam tog učenjaka, razjasnio mi je, kamen samog srca je pao. E tako učenjaci. Oni ljudima obasjavaju puteve kako robovati Allahu, kom je robovati, kako se začuvati od grijeha, kako koristiti i tako dalje. Pogledajte kako Allahu poslanik ovdje koristi jednu metaforu. Kako lijepo. Vrijednost učenog nad pobožnim je kao vrijednost mjeseca u jednoj tamnoj noći. Mjesec i Znači, vrijednost učenog insana, velika vrijednost zašto zbog njegove koristi koja proizilazi iz njegovog znanja za društvo u kojem živi. Nakon toga kaže Allahu poslanik Ali as, u istom hadisu, učenjaci su nasljednici u poslanika, a poslanici nasesto nisu ostavili ni zlatnike i srebrnjake, već su ostavili znanje, pa koga uzme, uzeo je nešto vrijedno. Allahu ekber. Ne treba učenjacima Ali pravim učenjacima. Ne treba im veća vrijednost osim toga da je poslanik za njih rekao da su oni nasljednici poslanika. Učenjaci, oni su nasljednici poslanika. Kaže Allaho poslanik. Poslanici za sebe nisu ostavili ni zlato ni srebro. Oni su ostavili zlato. Ostavili su zlato, pravo, znanje. Pa ko uzme to znanje, uzeo je kaže nešto veliko. Nima ništa veće na planeti od znanja. Ovo nas sve podstiči da krenimo svi zajedno putem znanja. E, I još nekoliko hadisa i time ćemo završiti. Ovo naše druženje kaže Allaho poslanik u poznatom hadisu e, Ibnu Mes'uda radijalahu talanu da je kazao Allaho poslanik Neka Allah uljepša i blistavim učini onoga ko od nas nešto čuje pa to prenese drugima isto onako kako smo to rekli. Allaho poslanik doviza insana, da ga Allah, da mu se smiluje, da mu lice blistavi blistavim učini. Onaj koji čuje nešto od poslanika i šta? Prenese onako kako je čuo. Veoma je bitno, zato ćete vidjeti u hadijskoj znanosti, hadijski učenjaci kada znaju ocjenjivati prenosioce, kaže bio je povjedljiv. Bio je, kaže, precizan u prenošenju, nije dodavao, nije ništa oduzimao, pa je veoma bitno da čovjek bude takav, kaže Allahoposlanik, ko čuje od nas znanje i dostavi ga kako ga je čuo, bez dodataka i bez oduzimanja, ponekada će onaj kome se vijest ili znanje prenese bolje svatiti od onoga samoga koji ču. Insan nekada dostavi neki propis insanu, on ga bolje razumije nego onaj kojim ga je dostavio. Na nama je da ljudima dostavimo vjeru. Kako? Čistu, bez ikakvih dodataka, novotarija, bez ikakvog prikrivanja nekog dijela znanja. Islam je čist, Islam je savršen, Islam je Allahov program kojeg je objavio ljudima da žive po njemu i nema onda potrebe da se nešto od Islama krije. Znači, islam je sav, transparentan, treba ga dostaviti ljudima čistog, jasnog, bez dodataka i bez izostavljanja, jer onaj koji to čuje naknadno, može to bolje razumjeti i bolje se okoristiti, nego sam onaj koji mu je to i dostavio. Nakon što smo vidjeli kolika je vrijednost i znanja i puta, znači da čovjek krini putem traženja znanja, prenošenja znanja, Imamo sada i drugu stranu, drugu stranu medalji, znači u islamu dosta puta je kao što kod nas vrijedi na Dunjaluku rizik profit i šerijatsko znanje kao što nosi velike privilegije i tekako je velik izazov i veliko iskušenje. Znate da je laoposlani kazdorodostom Adisu Trojica, prvi koji će biti bačeni u Džehennem, jeste jedan od njih, Alim, učenjak, koji je učio, tražio znanje, da se u njega ukazuje, pokazuje prstom, zna, učen, bogobojazan i tako dalje. Pa je veoma bitno da čovjek kada krine putem znanje, putem znanja, bude svjestan da je to ogromna privilegija, da je to ogromna satisfakcija, ali isto tako da se pazi, da njegova namjera traženja znanja bude radi Allaha, nikako radi ljudi, ali isto tako i kada bude upitan o znanju, da mora odgovoriti istinu. Pa kaže se u ovom sljedećem hadisu, od Ebu Hureyri stoji da Allah poslani kazao, ko bude upitan o nečemu što zna, Pa to znanje sakrije. Nasrednjem danu bit će zauzdan uzdama od vatri. Znači čovjek, ako kažu islamsku čenjaci u komentaru ovog znanja, u komentaru ovog hadisa, ako te ljudi pitaju znanje koje je potrebno njima, ti imaš to znanje, ne postoji razlog da im ti to ne pojasniš koji ti to prekriš i sakriješ, pogledajte kakvom teškom kaznom se prijeti takvom insanu, kaže Allah poslanik Alisa, da će taka biti zauzdan uzdama od vatri. I ima sad nešto drugo u islamu, a to je da čovjek nekada ljudima određenu stvar koju oni ne mogu progutati, Da im je u startu ne kaže, To je opet nešto drugo. Znači, Allaho poslanika ali se letu. Ako pratite njegov život, ako pratite njegov životopis, vidjet ćete, znači da postoji nešto što se zove teruđ. Postepenost. Čovjek u osnovi, bez obzira što je velik, s naučnog aspekta može biti kao bebica. Vi uzmite malu bebu koja se tek rodila Ti možeš reći dobro namjerno želim bebi hajr i uzmeš komad pogači i gurneš u usta bebi i beba se udavi. Isto tako se može čovjek naučno udaviti. Može čovjek znači da umrije jer mu je neko nagurao u usta mnogo znanja koji nije mogao progutati. Pa znanje ima stepene, znanje ima deređe ima nešto što jedno društvo ne može razumijeti. Čovjek u prvom razredu osnovne škole možeš ga, znači, izvrnuti, ne može on razumijeti zadatke matematike koje se uče na fakultetu. Nikako. Pa i šerijetsko znanje ima svoju postepenost, ali opet ovdje dolazi do izražaja ovaj hadis da Allah kosanik zabranio, strogo zabranio da čovjek bude upitano znanju koji nema niko drugi osim on. A to znanje ljudima potrebno mora da im da odgovor na to znanje. Nakon toga, predzadnji hadis ovog poglavlja, da je Allah poslani ona onaj ko bude isticao znanje, kojim se traži Allahov zadovoljstvo, samo kako bi stekao dijelićevo svjetskog dobra, takav neće osjeti miris dženneta na sunjem danu. Opasna prijetnja da čovjek traži šrijeckog znanje zbog dunjalučkih koristi. Da se kaže ovaj učen, ovaj je dobar, ovaj najviše zna, on je najpametniji, on je najučeni, čovjek to radi i traži znanje zbog toga. Ne, ne, znanje se traži, kao što smo govorili prošli put u Čitaonici u Šeheru, traženje znanja jedan od najboljih ibadita. Ibadet da bi bio primjen kod Allaha mora biti iskreno učinjen radi Allaha. Čovjek će definitivno putem znanja dobiti privilegije, ali privilegije ne smiju biti cilj. Privilegije nešto što dolazi sporedno. Cilj treba da bude Allahuvo zadovoljstvo i cilj treba da bude ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. I na kraju posljednji hadis koji Islam sučenjaci govori u ovom poglavlju su riječi Allah poslanika koji bilježi i Buharija i muslim kaže Allah poslanika Islam istinu Allah neće odstraniti znanje od ljudi tako što će im ga oduzeti, već će to učiniti usmrtivši učenjake pa kada ne, kada ne bude ostavio nijednog učenog čovjeka ljudi će za svoje vođe uzimati neznalice koji će kada budu upitani davati fetve, odgovore bez odgovarajućeg znanja pa će otići u zabludu a i drugi će odvesti u zabludu jedan hadis koji govori o preznacima sudnjeg dana. Allah poslani karih se, pre, eh, nagovijestio je da će pred dan nestati znanja. Pa Allah poslani govori o posljedicama posljedicama nestanka uleme. Kaže, se, u leme. Kaže Allah poslani karih se, uzvišeni Allah neće ostraniti znanje od ljudi tako što će im ga oduziti. Mi imamo znanje. Neće Allah znanje sklonuti sa zemlje kao znanje, već će ga sklonuti na način što će umirati učeni ljudi. I danas pogledajte koliko je učenih ljudi na planeti. Veoma malo. Pa Allah uzimajući učene ljude uzima znanje koje su oni imali sa sobom. Pa šta će biti nakon toga? Kaži, pa kada ne bude ostavio niti jednog učenog čovjeka, ljudi će za svoje vođe, autoritete uzeti neznalce. Dobro. Da vidimo kakav plod dolazi kada ljudi uzmu za vođe svoje neznalice. Kaže kaže Allahu pa kada ih budu pitali te neznalice. Ovo je ovo je najbitnije. Oni će davati odgovore kakve na osnovu neznanja. Dobro, šta je problem? Kaže pa će sebe odvesti u dalalet i zabludu i drugi. Pa je ovdje znači jedan veliki, jedan velika jedna velika stvar da čovjek pazi da ne priča o vjeri bez znanja. Govor o vjeri bez znanja vodi insana u dalalet i zabludnu i vodi druge ljude u dalalet i zabludu. Pa se insan treba čuvati, ne daj Bože da bude od onih ljudi koji govori bez znanja. Rekli smo prošli put, govorili smo o savjetima, putu sticanja znanja, obećali smo samo 6-7 stvari koji nam ukazuju na naše obaveze prema učenim ljudima. Učeni ljudi su definitivno najkoristniji dio jednog društva. I pekar je koristan, i automehaničar je koristan, informatičar je koristan. Definitivno. Ali najkorisniji ljudi jednog društva je su učenjaci. Zašto? Jer njihova korist se vezuje za ahiret. Oni ljude podučavaju komi robovati i kako robovati. Podučavaju i halalu i haramu. Pa su oni najkorisniji ljudi. Pa je veoma bitno da jedno društvo zna svoje obaveze prema učenim ljudima. Pa kažu islamski učenjaci prva stvar jeste da bi zaučene ljude trebali doviti. Jer vidjeli ste u onom hadisu Allah postani poslani kaže zaučene ljude dovi uzvišeni Allah i njegovi melek, stanovnici zemlje i stanovnici nebesa, ribe u vodi i mravi u svome mravinjaku. Pa čovjek treba da bude od onih ljudi koji dovi zaučene ljude. Jer i učeni ljudi prolazi kroz iskušenja, kroz izazove treba dobiti Allahu Đelašanu da i učiš na putu istine. Druga stvar jeste da čovjek respektuje učene ljude ali umjerenim respektom. Šta to znači? Nije respekt da smatramo da je neki učenjak nepogrešiv. Nije respekt da smatramo da je neki učenjak nepogrešiv. To nije respekt. Mi učene ljude respektujemo zbog znanja koje imaju. Ali to nikako ne znači da su nepogrešivi. Pa imamo znači tri vrste ljudi u pogledu ovog pitanja. Imamo ljude koji ne cijeni u uopšte. Šta je to? Ali mučenjak, šta mene briga? To je neispravno. Imamo ljude koji u želji da poštuju učenjaki otišli su u krajnost. Ne, ne. To je rekao moj ših. On je nepogrešiv. Završena stvar. Pa i to ne ispravno, Pa je ispravno da su učenjaci, obični ljudi od krvi i mesa, mogu pogriješiti kao i mi, ali sigurno mnogo manje griješe zbog znanja koje ima. Ali i treba da ih respektujemo, poštujemo, zbog znanja koje imaju i zbog koristi koju njihovo znanje ostavlja jednom društvu. Isto tako, učene ljude treba konsultovati. Svakako konsultovati u pitanjima koja se tiču njih i njihove struke. Isto tako, učene ljude treba braniti. Ako je propisano da čovjek vjernik brani čas vrata muslimana pod navodnim znacima običnog muslimana, Allaho poslaniku više vrhodosti na Adisa preporučio da čovjek čuva čas muslimana u odsustvu. Šta mislite onda kako onda trebamo čuvati i braniti učenjake? Oni su sigurno najbolji, najbolji dio jednog društva. Pa čovjek treba Inače, uzeti sve pravilo, braniti čast muslimana bez obzira u kome se radi. A pogotovo kada nam neko dođe i kaže, ba znam ja tog alima i počne o njemu negativno govoriti. Stop, brate. To je gibet, to je nemime, to je potvara, to je laž i završan stvar. Treba da budemo spremni, braniti čast naših učenjaka. Isto tako, čuvati se grijeha prema njima, a prvenstveno gibet. Znači, gibet, da ogibetimo muslimana bilo kojeg je haram veliki grijeh. A šta mislite kako je veliki grijeh? Da čovjek ogibeti nekoga čiju korist ima cijelo jedno društvo. Isto tako Čovjek bez obzira što učenjaci nisu nepogrešili, ali treba da se čuva toga da širi njihove mahane. Imate ljudi koji su bolesni, ali apsolutno bolesni. Pa kada kažete, taj, taj šeh, prvo što spomeni, a to je onaj što je pogrešio u onoj fetvi. Dobro. Oni je pogriješio toj fetvi, ali je potrefio u stotinu drugih fetava. Pa imamo problem da ljudi nekada učenjake, dok spominiš njihovo ime, aha, znam, znam, to je onaj što je pogriješio u tomi. To je onaj što je rekao to i to negativno. Pa je to neispravno. Čovjek vjernik, propisano je da drugu druge muslimane da ih prikriva i da ne širi njihove mahane, a šta mislite kako onda čovjek treba da se čuva toga u pogledu islamskih učenjaka. Isto tako, zadnja stvar, u pogledu učenjaka treba da budemo umjereni. Pa smo rekli, u metu su nastupili veliki problemi onog momenta kada su ljudi učenjake uzignuli na nivo koji ne zaslužuju u smislu kao da su nepogrešivi. Ljudi su nekada učenjake uzdigli na nivo da je to veći nivo nego nivo suneta Božijih poslanikali se latu s nama. Jedan period historije je bio kada se znači kada su se formirali mezebi da su ljudi došli na nivo da kaže ima mezeba i to rekao ne interesuje. Pa Hadesirodosto kaže suprotno to mi ne znam ništa. To je takozvani teasub, pristrasnost. Imami Mezheba su imami, imaju svoju vrijednost, imaju svoje mjesto, ali nisu nepogrešivi. Svi oni, se Četvorica imama Mezheba, i Ebuha Nife, i Malik, i Šafja, i imam Ahmed, svi su govorili. Ako vidite naš govor da je u koliziji sa govorom Božih poslanika, odbacite naš govor, uzmite govor Božih poslanika. I danas dan mi imamo taj problem u ummetu što ljudi kažu ovo je moj mezheb, mene ne interesuje ništa viši. Ne smijemo tako. Mezheb treba poštovati, treba uvažavati, ali učenjaci mezheba mogu pogriješiti. Ako ne mogu pogriješiti, zašto onda u Islamu imaju četiri mezheba? Zašto svi nisu bili jednog mezheba? Pa u svakom mezhebu ima mnogo istine, ali sigurno u svakom mezhebu ima stavova koji su neispravni. Pa čovjek ako je na tom nivou da razumije znanje, pa mu neko kaže, brate, to u mezhebu je tako, ali je ovo ispravno jer je o tome došao vjero hadis, čovjek treba da prihvati vjero hadis Na taj način će čovjek istinski svijeti Božije poslanika i na taj način će istinski poštovati islamske učenjake. Molim uzvišnog Allah subhanahu da nam bude mirosim na srednjem danu. Molim ga subhanahu da nam ulakša put sticanja zdanja i na kraju subhaneke, Allahumme lebi hamdike. Ešhedu in la ilaha ilain stakfiruke. Wa etubu ilijeku.